Розділ 39. Дві кімнати другого поверху в будинку, розташованому на п'яса Діспанія, малі вузькі, мають чималі стелі. І якщо не враховувати по одненькій лампі, що їх у кожній із кімнат, ніби привиди засвітили в очікуванні відвідин іншими привидами, досить темні. Моє ліжко стоїть у дрібнішій з двох кімнат, і що високим вікном виходить на п'яса. Нармаші цієї ночі з нього видно лише темряву із прожилками глибоких тіней, у виразнену булькотінням невидимого водограю Берніні. Щогодини б'є дзвін на одній з веж близнючок Санта Трині та Деймонті. Церкви, що зачаїлася в цій пітьмі, немов дебелий рудувато бурий кіт верху сходів. І кожного разу, варто мені зачути короткий натужний передзвін, що сповіщає о півночі години, я уявляю, як примарні руки смикають за мотузки тих дзвонів або, можливо, це зігнілі руки тягнуть за примарні мотузки. Навіть не знаю, які із тих образів найбільше пасує сьогодні вночі моїм макабричним фантазіям. Затемна на мене, мов тяжка вогка і задушлива ковдра, лягає пропасниця. Шкіра то пече, то робиться липка на доторк. Двічі мене приймали напади кашлю. Перший підняв на ноги ганта, котрий прибіг із сусідньої кімнати, і я бачив, як розширюються його очі від вигляду крові, яку я виплював, на Дамастові простирадла. І з другим спазмом я боровся, наскільки став у сили, поки не добрів до миски на бюрку, куди вихаркав трохи крові та чорного слизу. Другий раз гант не прокинувся. Знову повернутися сюди. Пройти весь той шлях до цих темних кімнат і похмурого ліжка. У глибинах пам'яті спливає моє пробудження і чудесне зцілення. Тут спливає справжній Северн і доктор Кларк, і навіть низенька сеньора Анджелетті, Котра завжди митошилася в покої. Той період одужання від смерті. Той період усвідомлення, що я не кіс, що я не на справжній землі. Що це не того самого століття я в останній заплющив очі. Що я не людина. Десь після другої я засинаю, а коли сплю, то бачу сни. Точніше сон, який раніше мене не мучив. Мені сниться, що я повільно здіймаюся над базовою площиною, крізь інфосферу. Влітаю і пролітаю в мегасферу, аж поки не потрапляю в невідоме мені місце, про яке я ніколи не снив, де нескінченні простори, де немає поспіху, де кольори не піддаються опису, де нема горизонтів, нема стель, підлог чи тверді, яку можна було б назвати землею під ногами. Я думаю про це місце як про метасферу, бо відразу відчуваю, що цей рівень гармонізованої реальності охоплює будь-яку, можливо, варіативність чи мінливість відчуттів, що їх я переживав на землі, будь-який двійковий аналіз чи інтелектуальне вдоволення і перетікаючи з технокорду простінфосферу, я відчуваю, що все це покриває відчуття чого, чого ж, розширення, свободи, потенціалу. Можливо, саме на це слово я полюю. У мегасфері я сам. Наді мною течуть кольори, піді мною, крізь мене, інколи розчиняючись на туманні пастелі, інколи згуртаючись у віхті фантазії, а в ряди годин досить рідко перетворюючись на твердіші об'єкти, форми. Чіткі форми, що можуть виглядати людиноподібними, а можуть і не виглядати. Я роздивляюся їхнимо в дитини, яка споглядає весняного дня в озерному краю хмари і бачить у них слонів і нільських крокодилів, і канонерські човни, що пливуть із заходу на схід. З часом я починаю чути звуки. Дуркотіння фонтана Берніні зовні на п'ятці, що зводить мене з глузду. Туркотіння та вовтузіння голубів на карнизах вище мого вікна. Легкий стоїн ліганта в вісні. Та понад і цих звуків мені чутно щось набагато вкрадливіше, не настільки реальне, проте неспівмірно, безмежно загрозливіше. Щось велике прилетіло. Я напружую очі, намагаючись за пастельною сутінню роздивитися це щось. Це щось ворушиться майже за межами зору. Я знаю, що йому відома моя ім'я. Я знаю, що воно тримає моє життя на долоні однієї руки, а смерть затисла в кулаку іншої. У цьому просторі, поза простором, немає сховків. Я не можу втекти. Пісня сирени про біль і далі лина хвилями з покинутого мною світу. Щоденний біль кожної людини у цьому світі. Біль страждений від злигоднів війни, яка тільки не почалася. Особливий концентрований біль жертв ктеря на терновому дереві і найгірше. Біль, який я відчуваю за і від пілігримів та інших, чиї життя та думки я зараз поділяю. Варто було б раду кинутися на зустріч цій усеближчій тіні Фатуму, якби знаття, що вона зможе дарувати мені визволення від цієї пісні болю. Северне, Северне! На якусь мить мені видається, що то я гукаю, як раніше в цих самих кімнатах кликав до себе Джозефа Северна, в ті ночі, коли понад мої сили було терпіти біль і гарячку. І він завжди був поруч, забарний і добродушний, незграба з з лагідною усмішкою, яку мені, Часто кортіло стерти з його обличчя дрібною капостю або зауваженням. Важко зберігати славну вдачу, коли вмираєш. Життя в мене було досить щиросерде. То навіщо ж мені й далі грати цю роль під час власних страждань, коли я викашлював у заплямовані носовички пошматовані клапті своїх легенів? Северне. Голос не мій. Ган трусить мене за плечі, гукаючи на ім'я Северн. Я збагну, що це до мене. Я скидаю його руки і падаю назад на подушки. «Що сталося? Що вже не гаразд?» «Ти стогнав. Відповідає, помічник Глетстон?» Кричав. «Нічний кошмар не більше». «Зазвичай твої сни трохи більше, ніж сни», – недовірливо каже Гант. Він озирається по вузькій кімнаті, освітленій зараз тією єдиною лампою, яку приніс він сам. «Яке це жахливе місце, Северне!» «Коштувало мені двадцять вісім шилінгів на місяць», – усміхаюсь я. «Сім скуду!» Більшого грабунку й одені з Каганцем не відшукаєш. Ган хмуриться. У близькому світлі його зморшки здаються глибшими, ніж насправді. Послухай, Северне, я знаю, що ти кібрид. Глестон мені пояснила, що ти повернена особистість поета на ім'я Кіц. Очевидно, все це зараз він безпорадно обводить рукою кімнату, тіні, високий прямокутник вікон та високе ліжко. Все це пов'язано із ним. Та яким чином, у яку гру тут забавляється Корт? Непевен. По правді, відказую я. Але ж це місце тобі відоме. Так, звісно, емоційно кажу йому. Тоді розказуй. благай Гант, і саме його стриманість аж по цю мить, завдяки якій він мене нічого не розпитував, і щирість благання спонукають мене до розповіді. І я розказую йому про поета Джона Кітсам, про його народження 1795 року, коротке та часто нещасливе життя, про його смерть від суход у Римі 1821 року, далеко від друзів та єдиного свого кохання. Я розповідаю про своє інсценізоване стілення в цій кімнаті, про своє рішення назватися Джозефом Северном, ім'я митця й товариша, котрий лишався скітцем до самої смерті того. І нарешті про своє коротке перебування в мережі, де я слухав та спостерігав, приречений бачити у снах життя пілігримів на Гіперіоні та інших. «У снах?» – перепитує Гант. «Хочеш сказати, що навіть зараз ти спроможний бачити сни про те, що відбувається в мережі?» «Так, я переповідаю сни із Гледстон, про руйнування небесної брами та божегаю, про плутані картинки з Гіперіона. Ган ходить туди-сюди по взенькій кімнаті, і його тінь тягнеться високо по грубих стінах. А ти можеш із ними зв'язатися? Тими, про кого мені сняться сни, із Гледстон? Поміркувавши секунду, відповідаю Ні. Ти певен? Я намагаюся пояснити. Мене ж навіть нема в тих снах, Ганте. У мене нема голосу, я там не присутній. У жодний спосіб контакт із тими, про кого ясню, неможливий. Але ж коли тобі сняться їхні думки. І тут я розумію, що він має рацію. Це дуже близько до істини. Я відчуваю їхні емоції. Ольо, ти можеш лишити якийсь слід у їхній свідомості, їхній пам'яті. Дати їм знати про наше місце знаходження. Ні. Гант рухнув на стілець в ногах мого ліжка. Раптом він сильно постарішав. Послухай, Лі, озиваюся я до нього. Навіть якби я міг зв'язатися з Глестон або іншими, чого я зробити не можу, чим би вони зараз зарадили? Я вже тобі казав, що ми на репродукції Старої Землі в магелановій хмарі. Навіть на гокінівських швидкостях під час квантового стрибка сюди летіти кілька століть. Можна було б їх усіх попередити. Понурим відутоми голосом править далі Гант. Попередити про що? Навколо Глестон збуваються її найстрашніші кошмари. То, гадаєш, вона досі довіряє Технокорду. Ось чому останній викрав нас так зухвало. Події зараз розгортаються настільки швидко, що ніглестон, ні, ні будь-кому іншому в гегемонії взяти їх під контроль уже не вдасться. Ган три очі та під носом складає разом пальці рук. Його погляд складно назвати дружнім. Ти справді повернена особистість поета? Я нічого не відповідаю. Прочитай вірші, заримуй щось. Я мотаю головою. Вже пізно ми обоє зморені та налякані, і в мене досі калатає серце після нічного жахіття, що насправді гірше від звичайного кошмару. Я не дозволю Гантові сердити себе. Ну давай, не здається він. Доведи мені, що ти нова і краща версія Білі Кіцца. Джона Кіцца, тихо виправляю я. Байдуже, давай, Северне. Чи Джоне, чи як ти хочеш, щоб я тебе називав? Почитай вірші. Гаразд, дивлюся я на нього у відповідь. Слухай, ну. Жив був пустенький хлопець, що тільки жарти знав. Він не робив нічого, а тільки віршував. Узяв каламару руку, перо, що достало б до хмару другу, та й подавсь мимо поля і лугу у гори. На кручі, де води ревучі, де сині дими, де духи й відьми. І коли гула завірюха, він писав, зап'явшись по вуха, щоб кісток не ломило. А коли ставало би смарно, ой, як мило, як гарно, жити в світі гуляючи, мандрувати світ за очі, на північ, на північ, мандрувати світ за очі, на північ. Примітка. Джон Кітс. Пісня про себе. З листа до Фанні Брон. Перевод Василя Мисика. 1968 рік. «Ну, не знаю», – промовив Гант. «Я би не сказав, що це витвір поета, чия слава розтягнеться на тисячоліття. Я снизав плечима. Тобі сьогодні снилося, Гледстон? Через що ти так стогнав? Що там у них сталося?» «Ні, не снилося. Цього разу був справжній кошмар. Коли і ніколи я їх тусі бачу». Гант підводиться і підіймає лампу, ладнаючись іти до себе з єдиним джерелом світла. Я чую водограй на п'ятці та голубів на підвіконні. Завтра, каже він, ми спробуємо з усім цим розібратися і подумаємо, як нам вернутися додому. Якщо вийшло квантувати нас сюди, то мусить існувати спосіб і квантувати назад. Так, відповідаю я, хоч і знаю, що це неправда. Добра ніч, прощає І цього разу без кошмарів, гаразд? Без. Погоджуюся я, попри те, що це ще більша неправда. Монета відтягнула пораненого касада подалі від ктеря і, здавалося, втримувала його на відстані простягнутою рукою, поки іншою намацувала блакитний тор на поясі свого костюма та крутила ним позаду себе. У повітрі з'явився двометровий золотий овал зі сліпучого вогню. «Відпусти!» – бурмотів касад. «Дай нам закінчити!» Пазу ріктеря наробили велетенських дірок у костюмі полковника, і тепер їх заливала кров. Його права ступня теліпалася, наче відітнута від ноги. Ставати на неї він не міг, і тільки те, що під час своєї боротьби із ктерем істота його фактично крутила в повітрі, така собі шалена пародія на танець, дозволяло чоловікові зберігати до цього вертикальну позицію. «Відпусти!» – повторив Федман Касад. «Закрий рота!» – озвалася монета і вже тихіше додала. «Закрий рота, кохання моє!» Вона відволокла його в золотий овал, і вони вивалилися на яскраве світло. Навіть крізь біль та виснаження Касада приголомшив пейзаж. Вони опинилися не на гіперіоні, в цьому він був певен. Широка рівнина тягнулася до настільки далекого обрію, що в його достовірності закрадалися логічні та житейські сумніви. Куца-оранжева трава, якщо це взагалі можна назвати травою, вкривала низовину та присадкуваті пагорби, не би щитина на спині неозорої гусені, а те, що нагадувало дерева, зростало якимись скульптурами зармованого вуглецю, галузячись на ешерівське віття і стовбури абсолютно неймовірного барокового вигляду та розпускаючи рясне овальної форми листя синього і фіолетового кольорів, що жваво мерехтіло та зверталося до неба живого світла. Неденного світла. Навіть коли монета тягнула його в портал, незвичайний телепорт, бо касат був переконаний, що вони тільки ноздолали не тільки простір, але й час, що одразу закрився за їхніми спинами, у напрямку гайка цих неймовірних дерев, то чоловік устиг поглянути на небо і ледь не прозрів від чуда. День стояв яскравий, ніби на Гіперіоні, світліший, ніж у лузійському торгцентрі о 20.00, світліший, ніж на плато Тарсіс під середолітнім сонцем Марса з рідної планети Касада. тільки це було не сонячне світло. Небе переповнювали зірки, сузір'я та зорені скупчення. Галактика настільки захарашена світилами, що між ними практично не лишалося прогалин темряви. «Усе одно, щоб потрапити в планетарій із десятьма проекторами», – подумав полковник. «Усе одно, щоб потрапити в центр галактики». Центр галактики. Компанія із десятьох чоловік та жінок у костюмах вийшли із тіні ешерівських дерев і оточили манету з касадом. Один із чоловіків, гігант навіть за мірками марсіянина, Подивився на нього, підвів погляд на монету, і хоча полковник не почув жодного звука, не відчув нічого по своїх лазерних та радіопередавачах у костюмі, однаково зрозумів, що ці двоє спілкуються. «Ляш!» – промовила до нього монета і вклала касада на оксамитову оранжеву траву. Він борсяся, намагаючись підвестись, сісти, заговорити, але жінка разом із велетнем торкнулася його груди руками, і він відкинувся назад так, що тепер його поле зору Охоплювало тільки фіолетову листву, яка повільно крутилася в промінні небесних зірок. Чоловік знову його торкнувся, і костюм касада вимкнувся. Він спробував присісти, прикрити свою голизну перед невеликою юрбою, що зібралася навколо, але тверда рука монети втримала його на місці. Крізь біль і дезорієнтацію він ледве відчував маніпуляції того чоловіка з його порізаними руками і грудьми. Велетень водив, убраною в срібло долоною, по нозі аж геть униз, до порваного ахіла. Де б'ягант його не торкався, полковник відчував прохолоду, а потім його свідомість кудись полинула. Ніби повітряна кулька, що високо злетіла над рудою рівниною та плавними перекотами пагорбів, аж до соцільного купола зірок, де чекала якась величезна постать. Темна, ніби грозова хмара, що нависла над крайнебом, і масивна гора. Касади! Прошепотіла монета, і полковник вернувся назад. Касаде. Ще раз гукнула вона, притулившись губами до його щоки. І його костюм знову вімкнувся та злився з її власним. Полковник каса ців поруч із нею. Потросив головою, збагнувши що він досі в живосрібному енергетичному костюмі, та зіпнувся на ноги. Біль зник. У десятку місця гоїлися його рани, де йому підлатали страхітливі порізи, він відчував зашпори. Він притулив до себе руку, провів нею по шкірі, зігнув коліном, торкнувся п'яти, але ніде не знайшов шрамів. Касад розвернувся до гіганта. «Дякую», – промовив він, не знаючи, чи його чути. Велитань кивнув та повернувся до своїх. «Він, можна сказати, лікар», – пояснила монета. «Такий собі цілитель». Полковник її практично не чув, бо тим часом роздивлявся інших людей. Те, що вони були людьми, він знав десь глибоко в душі, але його приголомшувала їхня порода. Їхні костюми не були суціль сріблястими, як у них із монетою, а мінилися різними кольорами, м'якими й органічними, немов у диких тварин. Тільки ледве помітний гул енергії та розмиті риси облич видавали те, що вони також були вбрані в подібний одяг. Їхня анатомія була настільки ж розмаїтною, як і їхня масть. У цілителя був торск ктиря за розмірами та масивна постава. Він мав важкий лоб, і бура енергія каскадом лилася по ньому, наче грива. Жінка поряд із ним була напрочуд маленька, але безсумнівно жіночої статі, бо вирізнялася бездоганними пропорціями, мускулистими ногами, невеликими персами та двометровими ельфійськими крильцями, що підіймалися на її спині. Крильця точно не декоративні, адже варто було легото поворушити оранжево-лугову траву, як жінка зробила короткий розбіг, розкинула руки і граційно злетіла в повітря. За кількома високими худими жінками в голубих костюмах, із довгими перетинчастими пальцями стояв гурт маленьких чоловіків із захисними щитками на обличчях та в панцирах, що робили їх схожими на закутих у броню десантників гегемонії перед боєм у вакуумі. От тільки Касад відчував, що захист із чоловіків і – їхній складник. Над головами в теплових потоках ширяли крилаті чоловіки, і між ними мерехтіли жовті промені лазера, відбиваючи якийсь складний код. І випромінювали ці промені, здавалося, їхні очі по одному посеред грудної клітки. Касад ще раз потросив головою. «Треба йти, – проказала монета. – Ктареві сюди не проникнути. Цим воїнами без того є з чим змагатися, крім як конкретно цього прояву князю болю». «Де ми? – спитав Касад. Золотою фірулою з пояса монета відкрила в повітрі фіолетовий овал. У далекому майбутньому людини. Одному з наших майбутніх, У тому, де створено і відправлено в минуле гробниці часу. Каса знову звернувся. Раптом щось величезне поворушилося, заступивши собою тисячі зірок, і на якісь дрібні секунди відкинуло за собою тінь. Чоловіки й жінки на мить підняли погляди вгору і одразу повернулися до своїх справ. Збирали невеличкі плоди з дерев, збивалися в гурти, щоб роздивитися яскраві енергетичні мапи, що з'являлися перед ними. Варто було комусь із них клацнути пальцем, і відлітали зі швидкістю стріли до горизонту. Одна присадкова та кругла особина невизначеної статі закопалася в м'який ґрунт. Усе, що лишилося від неї видним, було невеличке підняття земляного покрову, і тепер цей горбик описував концентричні кола навколо товариства. – Але ж де саме це? – знову спитав Касад. Що це взагалі таке? Незбагнено, але раптом він був ладен розридатися, ніби завернув за найближчий ріг і опинився вдома, у таборі для евакуйованих проєкту Тарсіс. До нього з порога махає рукою «Давно померла мама», а його забуті друзі та брати-сестри чекають, поїси він зіграє з ними у скутбол. «Гайда!» – квапиться монета, і цього разу зрозуміло, що справа не терпить згаяння. Вона тягне касада до яскравого овалу. Він подивився на інших, на купол зірок, а потім зробив крок, і ця панорама зникла. Вони вийшли з темряви, тож у найменші частки секунди фільтри його костюма компенсували різницю для очей. Обоє стоять тепер в основі кришталевого моноліту в долині гробниць часу на гіперіоні, ніч. Угорі вирують хмари, навісніє буря, довкілля освітлюють лише гробниці, що мріють пульсуючим сяйвом, і касада піднуджує від того, що він утратив чисте, добре, освітлене місце, де вони щойно були, аж раптом він зосереджується на тому, що бачить. У пів далі по долині сулвантраоб і Брунламія. Вони лежать під нефритовою гробницею і сон накрив собою жінку. Вітер спруляє в них густі жмені піску, і тому вони не бачать, як до них по стежині повз обеліск, наближається ктир, ніби ще одна тінь. Федман-касад виходить з-під захисту темно марморового фасаду моноліту та обминає кришталеві друски, що сіють доріжку. Він усвідомляє, що Манета не відпускає його і тримає за руку. Якщо ти битимешся знов, тихо і наполегливо шепоче вона йому на вухо, то ктир тебе вб'є. Вони мої друзі. Тільки, відповідає Касат, його армійське спорядження та розбитий панцир лежать там, де його давніше покинула монета. Він обшукав моноліт і знайшов свою штурмову гвинтівку та ладівницю з гранатами, перевірив справність зброї, заряд, познімав усе із запобіжників, вийшов із моноліту та швидким кроком рушив доктиря. Я прокидаюся від плюскуто води, і на якусь мить мені здається, що я куняв, під Лодорським водоспадом, куди часом забродили у своїх походах із Брауном. Але темрява, варто було мені розплющити очі, лякай не менше, ніж у вісні. У води хворобливий дзюркотливий звук, не схожий на шум порогів, котрих якось у своїй поезії прославить Сауті. Мені страшенно зле. І це не те хворе горло, що від нього я зліг після повернення з походу, під час якого ми з Брауном перед сніданком так нерозсудливо видряпилися на скіддо а смертельна, лячна недуга, от якої болить усе тіло і трясе пропасниця, а в грудях та животі кликотить мокротиня та пекучий вогонь. Я підвожуся, а її навпомазки рухаюся до вікна. Кміяне світло лине з-під дверей до кімнати ліганта, тож я розумію, що засинаючи він не гасив лампи. Мені не зашкодило б аналогічне рішення, але зараз світити свою лампу вже запізно, тому я навмання просуваюся до світлішого прямокутника, Писаного в глибший морок приміщення. Повітря свіже і сповнене запахів дощу. Я розумію, що мене розбудив грім та спалахи блискавок над римськими дахами. У місті темно. Перехилившись із відчиненого вікна, можу побачити мокрі від дощосходи над п'яцею та вежі Тринідадеї Монті, силует яких чорніє на фоні громовиць. Зі сходів вони злітають про холодний вітер, і я вертаюся до ліжка по ковдру, перш ніж підтягти стілець до вікна та сидіти, виглядати й міркувати. Пам'ятаю брата Тома в ці його останні тижні та дні його тіло і обличчя спотворене жахливими спробами дихати. Пам'ятаю маму та її блідість, її обличчя, що практично блистіло в напівмороці затемненої кімнати. Нам із сестрою дозволяли брати її залипку руку, цілувати її гарячі губи, а потім відходити. Пам'ятаю одного разу, як Радькома витер губи, виходячи з кімнати озираючись у бабіч, аби переконатися, що ні сестра, ні інші не бачили цього гріховного вчинку. Коли доктор Кларк та італійський хірург десь через 30 годин після смерті Кітса провели ростин, то виявили те, що Северн описав як найгірший із можливих різновидів сухот, легені повністю зруйновані, їхніх клітин по суті немає. Ні доктор Кларк, ні італійський хірург не могли зрозуміти, як ці останні два місяці чи більше Кітс узагалі міг жити. Про все це я розмірковую, сидячи в темній кімнаті і дивлячись на темну п'яцу, дослухаючись до клекотіння в грудях та горлянці, до пекучого вогню всередині і ще більшого болю від криків у думках. Криків Мартіна Селена на дереві, де він страждає за те, що писав поезію, завершити яку мені забракло сил та сміливості. Криків Федмана Касада, котрий готується загинути в клешнях теря. Криків консула, якого примушують до повторної зради. Криків із тисяч горлянок храмовників, котрі голосять про смерть свого світу та брата Гетамастіна, криків бронламі, яка думає про свого мертвого коханого, мого двійника, крики поля дюре, котрий лежить і бореться з опіками, із з шоком спогадів, не здатний забути про хрестоформи, що зачаїлися в нього на грудях криків суловань трауба, котрий гамсилить кулаком по землі Гіпріона, гукаючи свою дитину, та про крики Рахілі. В усіх наших вухах. Прокляття. Тихенько лаюся я і б'ю кулаком по каменю та цементу віконної рами. Прокляття. Трохи згодом із першим натяком на досвідки я відсовуюся від підвіконня, знаходжу постіль і лягаю, аби склепити повіки ще раз. Генерал-губернатор Тео Лейн прокинувся під звуки музики. Він кліпнув та озернувся. Пізнав ніби зісну цистерну з поживними речовинами, що стояла поруч, і хірургічний відсік. Тео зрозумів, що він вдягнений у м'яку чорну піжаму, спав на оглядовій коці цього самого відсіку. Шви минулої півдоби почали єднати краї тих клаптиків, із яких зараз складалися його спогади, як його дістали з цистерни і причепили сенсори, як над ним схилявся консул і ще один чоловік, як його про щось розпитували, і Тео відповідав, геть наче притомний, а потім знову провалився у сни, яких бачив охоплений вогнем гіперіон та його міста. Ні, не сни. Теос першу сів, а потім підвівся на ватних ногах із койки, знайшов на сусідній полиці свій чистий та охайно складений одяг, хутко вдягся під ті самі звуки музики, які то гучнішали, то затихали, але незмінно тривали та вабили своєю акустичною якістю, що підказувала, він слухає не запис. Тео піднявся кількома сходинками на палубу для відпочинку і зупинився приголомшений, коли второпав, що корабель стоїть відкритий, його балкон витягнутий, а захисне поле, найпевніше, вимкнене. Сила тяжіння під ногами мінімальна. Її досить, щоб тримати Тео на палубі, але не більше того. Відсотків 20 від гіперіонівської і одна шоста стандартної. Корабель був відкритий. Сліпуче сонячне світло лилося у відчинені двері на балкон, де консул сидів за антикварним інструментом, що він його звав Роялем. Тео впізнав археолога Арундиса, котрий щаркою у руці обіперся на одвірок. Консул виконував щось дуже старе і дуже складне. Його руки ніби розмило над клавішами. Тео підійшов ближче, почав був щось шепотіти до Арундиса, і тієї ж миті змовк, вражений видовищем. За балконом у 30 метрах під ним, неозора, зелена галявина, яскравому осонні, тягнулася до неймовірно близького обрію. На її моріжку сиділи та лежали в розслаблених позах люди, вочевидь слухачі експромтного виступу консула. Але ж які то були люди? Тео бачив високих худорлявців, схожих на естетів Зепселона Еридану, блідих і голомозих у своїх серпанкових блакитних шатах. Але поруч і позаду вражаючи буйство людських типів, що сиділи та слухали, більше, ніж відомо в усій мережі. Люди, вкриті хутром і лускою, люди, схожі на бджіл, тілами та очима, фасетковими рецепторами та вусиками. Люди, крихкі й тонкі, ніби дротяні скульптури з великими чорними крилами, які простягалися від кощавих плечей та обгортали їх, немов би, плащі. Люди, очевидно призначені для планети з велетенською силою тяжіння. Куці, кремезні, мускулисті, немов буйволи, у порівнянні з якими лузійці виглядали би тендітними. Люди з куцими тілами й довгими руками, вкритими оранжевим хутром, і тільки чутливі обличчя відрізняли їх від голографій давно вимерлих орангутангів зі Старої Землі. І інші люди. Хтось більше схожий на лемурів, аніж на людей. Хтось на орлів, на левів, відмедів, антропоїдів, але не людей. Та хай та м'яка Тео з першого погляду зрозумів, що перед ним людські істоти, байдуже наскільки разюче відмінними вони здавалися. Їхні уважні погляди, розслаблені постави, сотні інших притаманних людині характеристик, навіть у матері з крилами метелика, що тримала на руках дитину з крилами метелика. Все це свідчило про спільний людський первень, заперечувати якого Тео не міг. Меліорундис розвернувся і повеселився з виразу обличчя Тео. «Вигнанці!» – прошепотів він. Очманілий Тео тільки і міг, що хитати головою та слухати музику. «Вигнанці! Варвари!» а не ці прекрасні та авряди ряди годи ефемерні створіння. Бранці з-поміж вигнанців на бреші, не згадуючи вже про трупи їхніх солдатів-піхотинців, усі були одинаковими. Високі – так, худі – так, але цілковито приналежні стандартну мережі, аніж цьому запаморочливому параду розмаїття. Тео ще раз помотав головою, саме тоді, коли твір, виконуваний консулом, перейшов у фазу крещендо та скінчився на переконливій ноті. Сотні істот на полі внизу зааплодували. Пронизливий тихий звук у розрідженому повітрі. Тео бачив, як вони запалюються, потягаються та розходяться в різні напрямки. Хтось хутко крукує до ментежно близького обрію, інші розгортають восьмиметрові крила та летять геть. Решта підібралися поближче до корабля консула. Дипломат підвівся, побачив Тео і усміхнувся. він поплескав молодшого чоловіка по плечу. Саме вчасно. Зараз почнуться перемовини. Теолин кліпнув очима. На балконі, приземлившись, складали величні крила троє вигнанців. Кудлатих, хоч і з хутром різного кольору та візерунком, органічними переконливим, ніби в дикої тварини. Прекрасно, як і завжди», – промовив найближче до консула вигнанець із зливеним обличчям. «В сирокіні золоті очі в обрамленні бурою з грудезної шерсті». Останньою була фантазія Моцарта у Ремінорі. Фон Кехель-397, правда ж? Гадали, погодився консул. Громадянине Ванс, дозвольте представити вам пан Теолейна, генерал-губернатора планети протекторату гегемонії Гіперіона. Лев звернув свій прискіпливий погляд на Тео. Це велика честь, проказав він і простягнув кудлату руку. Тео її потиснув. Дуже радий знайомству, пане. Тео думав, чи він часом не продовжує спати в реанімаційній цистерні і не снить про все це. Сонячне світло на обличчі та твердий потиск руки свідчили про протилежне. Громадянин Ванс знову повернувся до консула. Від імені агрегації я дякую вам за концерт. Ми вже багато років не мали змоги слухати ваші виступи, мій друже. Він розвернувся. Можемо провести переговори тут або в одній із наших адміністративних структур. Як вам зручніше. Консул недовго вагався. Настроє громадянин Ванс, а вас багато. Ми підемо з вами. Левяча голова кивнула і зиркнула вгору. Для переправи ми вийшли вами човен. Він із двома іншими рушили до перил, вискочили за балкон і розправили складні крила, пролетівши кілька метрів вниз і потім далі до обрію. «Господи боже мій!» – прошепотів Тео. Він схопив консула за передпліччя. «Де ж ми?» «Орою!» – відповів дипломат, закриваючи кришку Стенвея. Він пішов у палуби, зачекав, поки не вернеться орундист, і втягнув за ними всіма балкон. І про що будуть переговори? Консул Потерочим. Складалося враження, що він спав дуже мало, якщо взагалі спав за останні 10-12 годин, поки Тео проходив курс цілющої терапії. Оце залежить від наступного повідомлення директори Гледстон. Відказав консул і показав рухом голови на проекційну нішу, затуманену колонками цифр передачі. Інформаційний пучок саме розшифровувався за допомогою системи шифроблокнотів корабля. Міна Глестон зайшла у лазарет будинку уряду і в супроводі лікарів, котрі вже чекали на неї, рушила до постреанімаційної палати, де лежав отець полдюре. «Як він почувається?» – запитала вона в першого лікаря, особистого терапевта, виконавчої директриси. «Теплові опіки другого ступеня вкривають майже 30% тіла» відповіла доктор Ірма Андронієва, Обгоріли брови і трохи волосся. Але, чесно кажучи, волосяного покриву в нього взагалі небагато. На лівій стороні обличчя та боку – третинні радіаційні опіки. Ми вже завершили епідермальну регенерацію та провели ін'єкції РНК-матриці. Боліві відчуття зараз відсутні і він перебуває в свідомості. Є проблема з хрестофорними паразитами на його грудях, але загрози для пацієнта на даний момент вони не становлять. «Третинні радіаційні опіки», – повторила Глестон, зупинившись на пару кроків від палати, де її ще не міг почути дюре. «Плазмові бомби?» «Так», – відповів інший лікар, якого директриса не впізнала. «Ми певні, що цей чоловік телепортувався з Божигаю в останній миті існування каналу». «Гаразд», – Глестон зупинилася перед антигравітаційним матрасом із дюре. «Будь ласка, мені треба поспілкуватися з цим добродім віч віч. перезирнулися. Махнули сестри, щоб вона заховалася в шавку, і зачинили за собою прохід у палату. «Отчя дюре!» – покликала його Гледстон, упізнавши священника з голографії та описів Северна, коли той навідував прочан. Обличчя дюре пошило і рябіло. Воно блищало від регенераційного гелю та знеболювального спрею. Але зараз його зовнішність вбирала очі. Директор прошипать він у відповідь і спробував присісти. Глестон лагідно поклала йому руку на плече. Відпочивайте, ви можете мені розповісти, що сталося? Дюре кивнув. В очах старого Єзуїта бриніли сльози. Істинний голос світового дерева не вірив, що напад відбудеться по-справжньому, прошепотів він хрипким голосом. Сейгардін вважав, що тамплієрів із вигнанцями зв'язує якийсь пакт, якась угода, але ті все одно атакували тактичні ланцети, плазмові заряди, ядерні бомби, здається, «Так», – промовила Глетстон. «Ми все бачили з оперативного центру. Отче, юре, мені потрібно знати геть усе, починаючи з моменту, коли ви війшли до печерної гробниці на Гіперіоні». Польдюре прикипів поглядом до обличчя Глетстон. «Ви і про це в курсі?» «Так, і про більшість подій аж до тієї миті. Але мені потрібно більше інформації, набагато більше». «Лабіринт». Юре заплющив очі. «Що?» «Лабіринт», – повторив він уже дущим голосом. Священик прокашлявся і розповів їй про свою подорож тунелями трупів, переміщення на корабель Збройних сил і зустріч із Северном на Пацемі. І ви певні того, що Северн збирався саме сюди, у будинок уряду? уточнила Глестон. Так, він із вашим помічником, гантом. Обоє мали намір квантуватися до вас. Глестон кивнула і обережно торкнулася неопеченої ділянки на плечі Єзуїта. Отже, тут усе відбувається дуже швидко. «Северна немає, немає іганта. Мені потрібний хтось, у кого можна було би спитати поради про Гіперіон. Ви залишитеся зі мною?» «Мені треба повернутися назад», – спантиличено відказав дюре. «Назад на Гіперіон, пан виконавча Ми Мене чекає сол, чекають інші». «Розумію», – заспокійливо промовила жінка. «Тільки -но ми можемо забезпечити канал переходу на Гіперіон, я посприяю вашому поверненню». Але зараз мережа наразилася на брутальний напад. «Гинуть або невдовзі загинуть цілі мільйони. Отче, мені потрібна ваша допомога. Я можу на неї розраховувати хоча б на цей час». «Так, пан виконавча директрісу», – зіскнув Польдюре. «От тільки я не маю найменшої гадки, чим...» У двері тихо постукали, і війшла сидептера Акасі. Директрісі вона передала плівочку, із з повідомленням Глестон усміхнулася. «Ну от я ж казала, отче, що тут усе відбувається швидко. Прийшла новина». Згідно із повідомленням, на пацемі колегія кардиналів провела засідання в Сікстинській капелі. Глестон повела бровою. Це та сама Сікстинська капела? Так. Церква розібрала її на камінчики, на фрески і перевезла на пацем після великої помилки. Глестон повернулася до плівочки. Провела засідання в Сікстинській капелі і обрала нового пантифіка. Так швидко? – прошепотів Дюре. Він знову заплющив очі. Мабуть, відчували всю нагальність справи. Від фронту наступної хвилі вторгнення вигнанців до пацема «Скільки там?» Усього десять днів, але така їхня оперативність безпрецедентна. «Вам цікаво, хто став новим папою?» – поцікавилася Гледстон. «Мабуть, кардинал Антоніо Гвардучі або ж кардинал Агостіно Раддел» – розмірковував дюре. «Нікому іншому зібрати більше зголосів у такий час не вдалося б». «Ні», – заперечила Гледстон, – «згідно з даними єпископа Едуарда із римської курії, «Єпископа Едуарда?» – перепрошую пан директор, не смію більше перебивати. Згідно з даними єпископа Едуарда, вперше в історії церкви колегія кардиналів обрала особу, що навіть не має титулу монсеньор. У повідомлення йдеться про те, що новим папою став ізуїцький священник, такий собі Поль Дюре. Дюре таки сів на матраці попри опіки. «Що?» – судячи з голосу, він не йняв віри. Глестон передала йому плівочком. Поль-Дюре на клаптик паперу. Неможливо. Ще ніколи пантифіком не обирали людини, котра не мала би титулу монсеньор. Хіба що символічно? Та й то був унікальний випадок. Святий Больведер після великої помилки та чуда. Ні-ні, це неможливо. «Єпископ Едуард намагався з вами зв'язатися, якщо моя помічниця нічого не наплутала», розповідала далі Глецтон. «Ми негайно забезпечимо вам зв'язок, отче». Або, можливо, мені краще вас називати ваша святість. Директриса говорила без іронні. Юре підвів погляд, то приголомшений, аби щось сказати. Дзвінок вам перенаправлять сюди. Ваша святосте, ми постараємося забезпечити вам канал переходу на пацем якомога швидше, але ви б мені не аби як допомогли, якби підтримували контакт. Мені і справді не обійтися без ваших порад. Юре кивнув і знову подивився на плівку. На консолі понад матрацем заблимав вогник вхідного дзвінка. Директриса Глестон вийшла у коридор, повідомила лікарів про найсвіжіші новини, зв'язалася із Службою безпеки, щоби підтвердити телепорт-перепустку для єпископа Едуарда або інших чиновників із Пацема. Та квантувалася назад до своїх апартаментів у житловому крилі. Селектра нагадала їй, що за вісім хвилин в оперативному центрі знову збирається воєнна рада. Глестон кивнула, провела помічницю та засіла в кабінці для повідомлень «Світлом Плюс», що розташовувалася в потаємній ніші в стіні. Ввімкнувши звукові захисні поля, вона набрала на мені код зарольота консула. Пучок із повідомленням лишить слід в усіх передавачах «Світла Плюс» у мережі, протектораті, галактиці та Всесвіті, але тільки на кораблі консула його зможуть розшифрувати. Принаймні, вона на це сподівалася. Вогник голографічної камери блимним червоним. «Судячи з автоповідомлення, надісланого вашим кораблем, ви все ж таки вирішили зустрітися із вигнанцями, і вони дозволили вам прилетіти», – проказала у камеру. «Я також припускаю, що першу вашу зустріч ви пережили», – Глестон перевела подих. «Багато років я прохала вас про значні жертви від імені гегемонії. Тепер я проситиму від імені всього людства. З'ясуйте наступне. По-перше, чому вигнанці атакують і знищують планети мережі?» Ви, я, Бронламія, були переконані, що їм потрібен тільки гіперіон. Чому ви не передумали? По-друге, де перебуває технокорт? Мушу це знати, якщо хочу з ними боротися. Чи вигнанці вже забули про нашого спільного ворога, про корт? По-третє, які умови припинення вогню? Я готова багатьом пожертвувати, щоб позбутися ярма штінтів. Але душогубство має припинитися. По-четверте, чи погодиться провідник агрегації рою на особисту зустріч? Якщо потрібно, я готова телепортуватися в систему Гіперіона. Більшість кораблів нашого флоту її вже покинули, але зореліт з трибун з ескортом лишатиметься біля сфери сингулярності. Рішення треба ухвалювати швидко, бо Збройні сили прагнуть її знищити, і тоді від Гіперіона мене відділятимуть три роки часу в вборг. Ну і нарешті, провідник РОЮ повинен знати, що задля відбиття навали гнанців Корт пропонує скористатися вибуховим пристроєм, що діє за принципом жезла смерті. Більшість керівництва Збройних Сил їх у цьому підтримує. Часу вкрай мало. Ми не дозволимо вигнанцям, повторююся, не дозволимо, напасти і зруйнувати мережу. Тепер усе залежить від вас. Будь ласка, підтвердьте одержання повідомлення і дайте знак по світлу плюс, коли почнуться перемовини. Глетстон подивилася в коржальце камери, передаючи всю свою рішучість і щирість намірів через світлові роки. Заклинаю вас ради всього людського, виконайте моє прохання. Повідомлення каналом Світло Плюс закінчувалося рваними картинками смерті небесної брами та Божигаю, що тривали дві хвилини. Консул Мелю Арундес і Теолей сиділи в тиші після того, як голографії згасли. Відповідь? спитав корабель. Підтвердите одерження повідомлення, прокашлявся консул. Передай наші координати. Він подивився на своїх супутників, що сиділи з протилежного краю. «Панове?» «Очевидно, що ви вже бували тут», – мотнув головою Арундис, ніби прочищаючи думки. «У рої вигнанців». «Так», – підтвердив консул, – «після Бреші, як моя дружина та мій син. Через якийсь час після Бреші у мене тут було рандеву із цим роєм з метою ведення тривалих перемовин». «Від імені Гегемонії?» – спитав Тео. Його руде обличчя постарішило і вкрилося зморшками турбот від імені фракції сенатора Гледстон, ще до її обрання виконавчою директрисою. Її команда пояснила мені, що ми зможемо вплинути на внутрішні розклади боротьби штучних інтелектів усередині технокорду, якщо залучимо гіперіон у наш протекторат. Найпростішим шляхом домогтися цього було дозволити інформації потрапити в руки вигнанців інформація, що спровокує їхній напад на гіперіон який потребуватиме захисту флоту гегемонії. «І ви це зробили?» У голосі Арундеса емоцій не було, хоча його дружини й дорослі діти жили на Ренесанс-Векторі, котрого від хвилі вторгнення відділяли якісь 70 годин, чи тепер уже і менше. Консул відкинувся на подушки дивана. «Ні, я розповів вигнанцям про план. І від них я повернувся в мережу уже подвійним агентом. Вони і справді мали намір оволодіти гіперіоном, але час воліло обрати для цього самостійно. Тео подався вперед, напруживши складені руки. І всі ці роки в консульстві я чекав на звістку від вигнанців. Безбарвно промовив дипломат. Бачите, в них є пристрій, що здатен зруйнувати антиентропійні поля навколо гробниць часу, відкрити їх, коли настане потреба, визволити з їхніх пут теря. Отже, це справа рук вигнанців? Ні, знову проказав консул, це справа моїх рук. Я зрадив вигнанців так само, як Глестон і Гегемонію. Я застрелив вигнанку, яка відкалібрувала пристрій, її та техніки в супроводу, і вімкнув його. Зруйнувалися антиентропійні поля. Розпочалося останнє паломництво. Ктир вийшов на волю. Тео не зводив погляду зі свого колишнього наставника. У зелених очах молодого чоловіка читалося радше подивування, аніж лють. «Навіщо? Навіщо ви все це зробили?» І консул стисло і безпристрасно переповів їм історію бабусі Сірі та її повстання проти гегемонії. Повстання, яке для консула не завершилося з її чи смертю. Арундис вийшов із й пройшов до вікна навпроти балкона. Сонячне світло пробивалося в нього між ногами і лягало на густий синій килим. А вигнанцям відомо про ваш чинок? – Тепер уже так. Я розказав про нього громадянину Ванцу тарешті. Тео міряв кроками периметр голографічної ніші. «Отож, зустріч, на яку ми збираємося, буде судом», – консул усміхнувся. «Або стратою». Тео спинився і стиснув кулаки. «Навіть не знаю, хочеться мені, щоб вас стратили чи ні». «Я теж не можу вирішити, чого саме кортить і мені», – відказав йому консул. Мелі Арундис відвернувся від вікна. «Ван же казав щось про човен, який вони по нас прийшлють, правда?» Якісь нотки в його голосі змусили двох інших чоловіків відійти від вікна. Світ, де вони приземлилися, був середнього розміру тераформованим астероїдом, оточеним силовим полем 10-го класу, що зараз мав сферичну форму завдяки багатьом поколінням, протягом яких вода і вітер його помалу змінювали. За близький обрій сідало світло Гіперіона, і кілька кілометрів рівненької лугової трави взялися брижами під подувом вітерця-блукача. Під кораблем, поміж цієї пащі, в напрямку горизонту, вільготно біг широкий потічок, або й навіть вузенька річечка, яка потім раптово ніби злітала, перетворюючись на водоспад, що кружляв та звивався десь там, за далеким захисним полем, петляючи космічною чорнотою, перш ніж перетворитися на занадто вузьку стрічечку, яку годі було роздивитися неозброєним оком. Тим неймовірно високим водоспадом… Тускався човен, наближаючись до поверхні їхнього крихітного світу. На його носі та кормі можна було розрізнити людиноподібні постаті. «Господи!» – прошепотів Тео. «Нам треба збиратися», – промовив консул. «Це наш почат». На дворі сонце котилося за обрій і з неймовірною швидкістю, надсилаючи у півкілометрі над тінистою поверхню крізь запони водоспаду своє останнє проміння та розтінаючи ультрамаринове небо, веселками страшної барви та густини.